Nu, hører du på millenniums På radios Hallo, hallo, <stitulat> Er det bra? Læren Skal vi takke videre? Vi skal takke videre Ja, ja, synes jeg Velkommen Hallo Hallo Hei Vil du hjelpe meg forresten med No. no, hører du på millenniums På radios Velkommen til Millenniums-generasjonen På radios Med Synne og Astrid Hej. Jeg skulle sagt det er nye å forbedre Det er nye å forbedre, det er sant For han er alltid forbedret ja, det er Skal jeg se hvorfor han er forbedret i dag? Ja, gjerne Fordi at Fortell. jeg har blitt frelst Hvordan oh, har du blitt frelst? Hvem har frelst deg? Og hvorfor? Nå skal jeg fortelle deg. Fordi at vi hadde hatt vinterferie, mm -hmm. og i vinterferien så satt jeg hjemme uh, i stodet mitt. Ja. Og så hadde jeg hadde ikke så mye klær, men jeg hadde en stor skjorte og bare truser på meg. Okay. Og så ringte Farge, det på døra. Det husker jeg ikke. Okay, det går greit. Nei, men det ringte far... på døra, og, og da fikk jeg litt panikk. Uh, sprang og på meg i buksa da. Så jeg var anstendig når du jeg var åpnet døra. An... Ja, ja. Og så der ute så stod to gamle dame. Og så sa den gamle dame, «Hei!» hej Og jeg sa «Hei!» du «Hei!» bakker. Og så sa hun, «Hva tror du om fremtiden?» ja. <laughs> Og da fikk jeg helt... Gjernen min bare, «Det er et forferdelig spørsmål. Jeg har litt panikk for fremtiden. Du kan ikke komme her og spørre om det.» uh, Men jeg sa, «Nei, jeg tenker ikke så veldig. <laughs> tror jeg, jeg vet ikke. Og så, «Nei, fordi at... Vi tänker at att framtiden är läskig, men vi tror at svaret på framtiden ligger i Bibeln. Är du enig i detta? Står i Bibeln. Eh, jeg sa okej okay. och så fick jag en broschyre. Men den har jag. Vad? Vad är broschyren for? Eh, det var med väldigt, väldigt liten skrift och stod det Jehova's vittne. Så det har haft Jehova's vittne på där och. Men varför var det med liten skrift? För att fördi at Jehovasvitene har jo litt sånn Folk liker det ikke så godt, sant? De har litt er dårlig dette, rykte på sig. Så er det snik Jehovasifisering? Det er det det er Er det snik Jehovasifisering? Mm -hmm. Mm -hmm. Fordi at de kan ikke gå ut og si Vi er fra Jehovasvitene For da bare slenger folk dør, dør igjen folk, vet, ja. Men er dette noe Ja Så da var jeg til det Så er folkens Hei hei den nye å forbedre Astrid Valle Og den nye å forbedre Som du finner på Facebook Der skriver du inn Milleniums-generasjonen Med to L'er og to N'er Og på Instagram Og med to L'er og to N'er Følg oss da ja. Nå hører du på Milleniums-generasjonen På Radio Os Der fikk du Her med Karpe dien, På Milleniums-generasjonen På Radio Os i dag har du fortalt oss, Astrid, at du har blitt frelst. Mm -hmm. Og på grunn av det, så har vi funnet ut at i dag skal vi snakke om hva fremtiden har å håller for oss. Ja, for det var jo det som var spørsmålet til disse gamle damene, på en måte. Ja. ja. Så det tema. Det er absolut tema. Mm -hmm. Og i den samme ånd, så har jeg et tema til, har lyst, ikke et tema, men en sak jeg har lyst til ta opp med dig. Okay. For jeg satt på bussen eh, i forrige veka og såg ut av vinduet og så kjørte vi forbi den nye remathusen og fra den nye remathusen og til bankkjønn så er det som mye boss. Det ligger boss bors overalt Jeg skjønner ikke hvorfor ikke folk kan plukke opp et seg ja, Så mitt spørsmål er det er sånn at Os kommer til bli den nye søppelfyllingen for Bergen at vi bare kommer til å bli en sånne bekymring hele os. Ja. Kolskogen kommer til å utvide seg. Han kommer til å ese opp og omringa hele os. Strøno, allt inkludert. Og så kommer det til å bli den nye rådalen da, for Bergen. Fordi det blir jo bare mer og mer forbrukt samfunn, vet du. Det er det. Ja, de trenger ja. større størreplass til å gi, ja, de legge fra seg alt. Ja, de gjør det. ett er et godt poeng. Og da tenker, vi kom vi til å... Men jag vet inte ja, så vad ska vi göra? Vad ska vi? det. Ska vi bo på bosse? Ja, vi blir såna sånn som de fattiga barnen. Ja. Vad vi det vill de tänkte på på fyllingen. Ja. Men nej, var väl. Veldig... Gå och samla in tomflaskor och panta och og... samla gummier. Samla gummier. Där har du gamla mobiltelefoner och massa strålefar tror... och og... vi kommer att dö. Kommer att tror det var det Jehovahs vittnen där det minns Ja, det var det. De snackade om det det, det jeg tror jeg kanskje være. det Men fordi at det, det området du snakker om nå, der det er ganske masse bors, ja. der ligger mitt busstopp, mitt nærliggende busstopp, som jeg er veldig glad i. Derfor vil jeg gjerne ta opp en liten sak her. Ja. Fordi at... Eh, jeg tror det var i høst kanskje, mm -hmm. så drev de eh, å bytte ut veldig mange av busstoppene. Ja, det var mange folk i refleksvesta som gikk rundt og målte og holdt på med busstoppene mm -hmm. og bytte ut de gamle stiste busstoppene med nye, fine gjennomsiktige glass busstopp. Ja, det er buskur. Men de har ikke byttet ut mitt. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke, synes jeg, for det er nesten alle på den veien er sånne, sånne gjennomsiktige, som jeg ja. Men mitt, det er sånn gammal god, gammeldags tre busker. Og mitt er så dårlig. Det er malingen, begynner å flasse av. Ja. Og den bakre veggen, som du, når jeg skal sitte med ned på benken, ja. min og lene meg inn til veggen, så bare fikk han ut. Han fikk ut? Han fikk ut, så han henger ikke fast, egentlig. Han bare ligger sånn og blaffer i vinden. Och att jag, det hade ju varit runt för mig för liksom i busstoppet mitt. Og, men har du varit där dugnad? För jag har hört att nån med är god på dugnad. Så har det du funderat att ta en liten sån samlägg eh, samman alla naboarna, så, så går vi ner och så fixar vi det busstoppet. Det kan det ju gör. Men jag förelägger att det är statens ansvar helt ärligt. Men eh, ja. bara vänta, jag ska måla det hade jag tänkt. Ja, okej. Okay. I färg? Ja. Ehm, inte rosa. Nej där är nästa. Nej, vet. Ja men då vet vi det. Se at et är inte Rosabustopp rosa. <laughs> nära dig. Men är vi bara sagt at mitt närmliggande busstopp för där jag Det är inte tegel. Det är sten. Så du kan ju säga. Det är cement. Det är från oh. det luktar. För nu du stonkar ut. Ja. Når du ja, står inne i busstoppet eller är ja. på busstoppet? Så går du, er det umulig å se om bussen kommer eller ikke? Åh. Så hvis det regner, så må du gå ut, og nesten ut i veien. Det har skjedd med meg. Fordi at busstoppet ute, i, uh, ute på buene, det ligger på en måte, det er veldig dårlig plassert, for ja. det ligger inne i en mur. Så du ja. kan ikke se om bussen kommer. Og jeg, det har skjedd med meg en gang, bussen kom, og jeg måtte springe etter bussen, og så fikk jeg kjeft av bussdamer. Fordi Åh, at jeg ikke ute i regnet, og satte etter bussen. Men det er farlig med buene, for mm. der går det nesten... Ingen bussar. Sen så du kan har missat en buss i Ljusfjorden så venter du tre timmar på nästa. Det är det som är problemet. Och inte alla har et hemtag i Ljusfjorden. Det är ja, det, det som är problemet. Jag skulle också bara säga si det att vid av busshopp mitt ja. så er det ett lyskrys. Ja. För att det där det blivit väldigt många som blir påkörda så de har satt upp et lyskrys. De har satt upp sånt tre lyskrys åt varandra. Ja, för det skulle vara. Det var på ja. tiden. Det var på tiden. Det är många som påkjørt, som sagt. Men nu är det 50 meter emellan dem. Litt lite strategisk kanske. Men uansett det jeg vil si Er at det er osfolk De aksepterer ikke disse lyskryssene Fordi at de kjører på rødt lys Når jeg går ut ja. over veien, Så kjører de selv om det er rødt lys. Men Og jeg vil bare si det er rødt lys fortsatt folk. Men regner du deg selv som osfolk For gjør du det samme Nei, jeg stopper på rødt lys Men siden du er osing ja. Det at andre gjør det Betyr det at du også kan gjøre det Hvis alle osinger gjør det Det er et godt vei jeg skal tenke på det Men jeg føler at jeg bør følge regel, lov og regel Ja, det er jeg helt enig med Det er litt ondt å begynne å regler på den måten ja. Det blir så farlig trafikksikkert altså. Det blir litt jobb Hvis folk dumt. skal bare sånn kjøre over alt og, I den filen de ja. vil eller, På den siv og veien de vil Ja, det er jeg enig i Nei, det funker dårlig Nei okay, vi ta sang? Det kan vi Jeg har lyst du skal si denne sangen For den vet jeg at er din, Du klarer å si det så fint Nei, jeg gjør det Men jeg kan prøve Ok, Janelle Monet med tightrope Ja, det? det er riktig Nå no, hører du på Milleniumsgenerasjonen På radios Det var Janelle Monet med tightrope Astrid hadde nettopp satt nok i halsen Jeg vet jeg, ikke om det var litt spytt Det er litt godt tre med et sånt sukkerlag på, Det kom litt sukker i halsen Og jeg dunket filmen det var så dramatisk eh, musikpaus. Det har det. Mm. Absolut. Och det blir mer dramatisk nu. För Fort, för talsinne kan vi ju snacka om nå framtiden. Framtiden. Jag har ett spörsmål till dig Astrid. Okej. Okay. Vilk kvinna överta världen? Punktum. Nej, spörsmåltan. Mm. Sp Punktum. <laughs> Punktum. <laughs> Nei, det är bara Nej. Jo. Absolut det, Jo, de vil det. Ja, okay. de vill det. För tror du det? För de vill ta över på alle i alle kategorier, sant? Mm. Jobbmessig, så er kvinner best Vi er, er best på skolen Vi er det Vi, sånn. er det. <clears throat> vi slår gutter Vi gjør det gym. <clears throat> Ja, gym er litt sånn Men der er det urettferdig igjen, sant? Fordi du kanskje forventer like mye av kvinner som du kan av menn fysisk. Fysisk. fysisk fysisk? Fysisk Ikke mentalt Men ja? Nei, for mentalt så er vi overleggende Ok også... Absolutt, synes jeg Personlige meninger, <laughs> okay. jeg vil bare ha sagt det Øh uh, og så kommer det til sånn media mm. og hvordan kvinner blir framstilt i media Det er mye nakenhet det er mye seksualisering av kvinner Da tenker du spesielt på eh, en, en nylig en nylig musikkvideo ja. Har du meg i halsen? Ja, det var ett lite sukkastretilig løfterør du pusterør <laughs> Men ja, fortell da om den musikkvideoen sin Nei, det er Linnea Dahlø hun er med på Melodi Grand Prix i år. Mm. Og har lagt ut en musikvideo til den sangen. Jeg sett den. Ja. Det er litt som sånn Tone Damle-stil. Den er en, en Damle-repeat. Ja, egentlig. Når hun ligger i sengen og ruller. Mm. Uten klær. Og det er på en måte det, sånn som jeg ser det da, Så har ikke jeg ikke et problem med at det, kvinner er naken i media Det er ikke det som er problemet men det, I media de, jeg, er jo, men ikke i kunsten Ja, i kunsten men Når de er naken, bare for å være naken Fordi at de skal få liksom øhm, Hva heter det? Så mange views som mulig ja. På musikkfiden sin Så mange likes som like. For det er ikke en historie i denne musikkvideoen Hun bare ligger i sengen og ruller <laughs> Og så går hun av og til utsant Hun går ut på et fjell Nok Jag har på att se en liten topp BH og tror du då? Ja, inte bikini. Nej, men det ser kallt ut, det blåser. Det blåser. Så jag har påsatt på, på sig en sån kinjacka. Nej, en päls, kommer cirkel. Där kommer input nytt problem. Nej, tror så vi går in på päls idag. Sen vet du det. Nej, jag tror inte därför jag har inte så mycket mot pels, Det kan nog vara skadan men uh, uh, men ja. Ja. Nej, men är linje vi er litt imot den musikk vi da Vi er veldig imot det, og det er Rassika også Rassika også, ja <laughs> Unnskyld, Rassika. Men, men nå er jeg med i Melody Grand Prix Jeg må bare si det, um, det er snart Melody Grand Prix, folkens Det er helt god, er det? Så no. det er delfinaler? Jeg har sett på alle de episoderne på NRK Så er det sånn episode som behind the scenes Melody Grand Prix Sånn, ja. de kostyme ja. Nå prøver ja. de ditt og der Og det er kjempegøy Jeg vet det Och är så gøy, det blir så gøy, folkens. Och usbyg, må... du ska samlas runt Meldigrandprisår. Idag blir det själv om Erik ja. Sötland eller den där. Ja. Ja, Ikke ni Så skal vi stå starkt bak Meldigrandpris. Vi ska stötta. Og... Vi ska fortälla doker vem doker kan heja på. Ja då, det kommer, det kommer. Det kommer. Vi har kört igenom sångarna, det är lite. Nej, jag gläder kan vi ha Meldigrandpris special. Ja, ja. För det är för det att at i tillägg till behörnsin så har de lagt ut väldigt mange gamla finaler med legender från 1974. Du, det, blir Party, det blir jättebra. Vi ska med dig om treparti Helge, det blir väldigt bra. Du ja, jag mig. Det blir kul. Det blir okay. gøy. vi kvinnor tar över världen, snackar vi om. Ursäkta. Det var där vi var. Det var liten diskussion där. Diskussion, ja. Men jag vet inte, jag tror egentligen att kvinnan kommer ta över världen. Jag är mest uppsatt på det ska være likeställning. Vad ja, tror du? Det är det jag är inne på. Är likelikeställning väldigt gott. Mm. Um, Menn bør ikke ha makt, kvinner bør ikke ha makt Men hvis vi lar det slippe fri Så er det kvinner som kommer til å ta over verdenslutt Jeg sier det Jeg, jeg sier jeg det helt Det er en oppovertrend som kommer til å fortsette okay. men, ja. men vi avslutter med det da ja. Og så passende nok så spiller vi Rasika med jenter Nu, no, hører du på Millenniumsgenerasjonen På Radio Os Ja Det, det var Rasika med jenter vi har ju lovat att säga si ja att sanga Astrid. Det vet du gott. Urskil, jag blev tatt. Ble litt, det var lite utålmodig. Urskil, det beklagar jag. Ska vi vidare? Nej. Nej, vi blir här. Vi blir här. Till du säger, si, sluta säga si ja. Okej, okay, jag ska sluta säga ja. Vi får sitta si här i stillhet. Ja, 1 minut stillhet for det ja är. Nej. Nej, okej. Okay. Vi fortsätter för det att jag har tagit vaccin idag. Det har du. Och har du tagit vaccin idag Sine? Nej. Nej. Mot Gärna henne betännelsat. Men eftersom jag vet hur så och visst att immun. Om vis all, om ingen hade tagit vaccinet, så hade det garanterat blivit en jävla øh, epidemi, -epidemi kan det bli? I rusetid och. du är så med på laget, du bare fuckar med systemet. Det är inte grejt. <tøk> Nej men. Jag har dem som vet det. Jag har tagit. Det var något som besvimte, är besvimt inte. Sälv mig besvimer väldigt ofta. Ja, du gjør det. Skal jeg fortelle om en gang jeg besvinte? Kan vi gjøre oss ferdig? Kan vi sette på pause? For jeg vil fortelle litt mer om denne sprøytetakingen den. Ok. For du sendte meg melding og spurte om jeg var på skolen. Ja. Fordi du trengte moralsk støtte til ta en pitteliten vaksine. Ja, men jeg besvimer jo av og til. Ja, det gjør du. Men jeg skrev. Du er Astrid Valle. Du har ditt eget radioprogram. Du klarer å ta i litt sprøyta. You're the mann! Men hva skal du da? Jeg er ikke... Det var det akkurat det du skrev Og jeg har du var i Pisa Ja, jeg er kanskje litt Pisa Men tenk hvis jeg hadde kollapset der nede helt alene da Det er ikke mitt problem <laughs> Det er ikke på å heller, Men uh, idag dag vi alle regler tidligvis Men uh, ja, jeg kom ner der da Du, du vet med å ta sammenbrudd, okay? Ja, det er greit Jeg kom ned der, to, satt med deg på stolen Og fikk den vaksinen du stod så på Ja Yes, og den har jeg betalt mange penger for, den vaksinene. Det er ikke du som betalt for den, det er det foreldrene dine som har gjort, fordi ja. du vil ikke at du skal ha hjerninnebetennelse. Ja. Mine foreldre derimot, helt komfortabelt med at jeg får hjerninnebetennelse. Ja. Ikke noe problem med det. Det går fint. Du tåler det. Det blir så mye billigere for de lenger. Det er sant. Hvis du bare stryker, bare stryker med noe. Hvis du bare stryker med noe, så er det sant. Ingen ja, ja. utdanning, altså, vi trenger ikke føro noe mer. Altså, det blir veldig mye billigere. Det jeg har ikke sjanse til å reprodusere, ikke det, men de det finansierte. Det men ja, ok. Nei, mamma, de var, det var et dårlig valg av mamma din. De. Ja, det. Du de tenkte men, ikke gjennom den. Nei, jeg fikk et litt stikk. Det gjorde ikke vondt. Nei. Um, og du sa du så bra. Ja. Uh, og så kom vi ut, og så måtte vi sitte sånn i karantene og vente for å se om noen besviver seg. Jeg vet om det er karantene. Du fikk ikke sånn hundekrage at du ikke skulle slikke på der du stakk dig. Det var så helt sånn. Nei, du satt men vi måtte sitte. med et bord. Det. Ja, og snakket med de andre ja. Ja. Men jeg besvimte ikke Det var jeg som besvimte Men Nei. jeg besvimte ikke men, men så fortalte du det vi satt på dette bordet Jeg betalte, fortalte Og betalte <laughs> du for uh, besvimelsen dine Ja Fordi um, jeg besvimer veldig ofte mm -hmm. ja. Hvorfor tror du dette? Jeg tror kapten min er medicinsk? litt svark. Du <laughs> tror jeg er generelt svark? Han tåler ikke store påkjenninger Det er bare det rett og slett For jeg har sagt Det kan være du er anemisk uh, Blodmangel jeg, Ja Lite blod det du besviver med noe blod og forlater hjernen Ja, men du besviver vel Selv om du har masse blod og litt blod Så er det vel litt dumt at blod forlater hjernen Ja, men, uh, jeg bare sier at, du, at blod oftare oftere forlater hjernen hvis lite Åja, ok Det kan det faktisk være Fordi at det, når vi hadde jule, uh, det, juleverksted på ungdomsskolen ja. Så satt vi i sånne grupper Og så fikk jeg uh, sånn Hvor mange var det i gruppen? Det husker jag. Jag var jo besvins. Hur den såg då runt. Hur den var liksom atmosfären i klassrummet. I skolan och många satt och snackade. Många satt och snackade. Det var kosligt. Det var, var lite julemusik på i bakgrunden och ja, ja, ja, ja. ho god ho ho. Vi slapp att göra läxor och nissehuvet och og... det var helt. Men det var det var folk var glada för vi slapp att göra ja. skolarbete, sant? Det var wuhu. Ja. Och så tog jag en sån limpistol med varmlim och fick på lim på fingrarna min. Ja, fik det sig av. Og det, det ble en veldig stor påkjenning for kroppen min, som sagt Litt ja. varm på fingeren, det tåler Alt ikke Alt blodet rant til fingeren Ja Og det var sh It shut off ja. Your body shut down Det var det som skjedde Det var lock, lock out Og det svartner helt Du vet, når du, når du besvimer, så blir det sånn prikkete for øvne Nei, jeg besvimer der. ikke så ofte Å nei, ok, det er det som skjer Du blir litt svimmel, og så svartner det Det blir sånn prikkete Og så blir det helt svart det var det som skjedde. Men jeg er veldig opptatt av å ikke liksom skape noe sånn stor, dramatisk. Nei, afflik. for det gjorde disse som besvinte på skolen. Ja, de la det. var det hyling og skriking. Det var hyling og skriking og eh, panikk. Men jeg bare sånn, nei, jeg skal ikke lage noe oppstyr av dette her. Så jeg bare satt på stolen min. Helt for meg selv. Og bare satt sånn og duppet. Og var vekk. Inne og ut av consciousness. Ja, og sånn. Jeg prøvde liksom, jeg prøvde å med i samtalen, men det gikk jo selvfølgelig ikke. Men jeg satt der, besvimte litt, var så det, kom jeg tilbake til mig selv. Var det noen som hadde merket til deg? Nei, det var ingen. Jeg våkna. Det var ingen som hadde merket til det. Tror du at når du er gammel, på gamle heimen, ja. kommer du til å bare dø, sovne inn? Du visste det, og ingen merker det? Ja, det er ingen som merker det. En måned senere sier så det sånn, Astrid, har noen sett Astrid? Och så, så sitter där. Så i stolen den. Och smiler lite. Och smiler lite Tror du det är sant silly? tror kanske det kommer att ske. Ja. Föri ja. Ska jag gå in på alla tingena i tror som kommer att ske? Ja då. För att av till så känner jag att det får blodpropp. Okej. Okay. I speciellt i armarna så känner jag att det får blodpropp och då er det sån jag tänker okej, okay, nu dör jag kanske. Men så går det över. Så jag får blodpropp så går det över. Ja. Sånn at kroppen min er veldig god på å bare sånn, takle det, det er sånn, ja ja, nei, ja ja, det går ja, fint. Ja. det tror jeg også at jeg kommer bare sånn, hjertet mitt kommer til å stoppe, og så tenker kroppen sånn, ja ja, men det er fint. Og så våkner jeg igjen. Så jeg kommer til å være en av de verdiene vidunder, <høk> <høk> sant? Du, jeg, vidunder, jeg, tror jeg, vet. Bare, jeg tror jeg har sett denne dødene. filmen en gang, okay. eller serien, han heter The Walking Dead. Sigur er med i studioen. Og han har veldig lyst til å si noe, men han får Vi Nei. sparer det til Sigurds hjørne senere Han skal få et Sigurds hjørne Gleder dere til det Ja, en del fremtid Ok, men det var bare det jeg ville si Om meg selv Takk for den uh, informasjonen Astrid Det jo, gleder oss alle Men vil du fortelle om din Jeg kan fortelle om min uh, sak uh, det, det er en litt lang historie men bare fortell du. Men jeg var innlagt på sykehus mm. Et par uker Vi trenger kanskje ikke Altså Send en melding på Facebook Det går fint med sinne Det går veldig bra med meg Men send bare en melding på Facebook Hvis du lurer på hva det er Så skal jeg kanskje vurdere og fortelle det senere en gang okay. Nå gjør du deg veldig mystisk okay. jeg, Det er sånn gøy Nå blir jeg sånn mørk og mystisk og bare, uh, ja. Drama For jeg vil ha drama så mye som mulig. <laughs> Mett mulig fokus på meg. Du vil at det, når du besvimer... Kommer det, til, det kommer til å være en verdensnyhet når jeg besvimer. Ja. Det, det, kommer jeg jeg sånt, Putin, det kommer til å call sånn Carl Putin, synder has fainted. Det kommer til å bli lagt ut på YouTube, og ja. det blir sånn girl ja. fainting crazy. Girl, girl fainting, ja. Det blir det. Og du bare rister, og du kommer til å sånn, rope ut i mens du... Ja, se mer. Så kommer du dropa ut et eller annet. Ja. Til å rope ut. Det blir bra. Men när vi var inlagd på sjukhus i alla fall. Ja. Så var jag i situationen att jag låg på ett fyrbäddsrum mm. på lungavdelningen. Det var tre andre damer där inne. Väldigt gamla. Ehm, um, som stickade. Ja. För lungavdelning, det är inte så många där på Nei, det är inte så många det, det? Ja, ja, det är det. Så du satt der med de gamle Så jeg satt der med de gamle damene Og ingen la merke til meg Og ingen brydde seg um, Og så går jeg ut i gangen en tur Og setter meg ned der For å få litt pause fra disse gamle stinkende damene mm. nå, og, nå må vi være litt grei med de gamle nei, damene Nei, de lukter ikke Nej Er du klar over at de har Det er dusj inne på det rommet Og inne på det rommet Så har de puttet alle ting Som liksom står litt rundt omkring Sånne gåstoler og sånn Og bare fylt opp For det er ingen så bruker duschen. Okay. Jeg måtte spørre ei dame om hun kunne komme og ta ut alle greiene, for de ville ikke. De spurte om jeg trengte hjelp i duschen. Jeg bare sa, nei da, jeg kan bare bere ut all de tingene som står i dusjen jeg. Det går helt fint det. Ok, ja, jeg skjønner at... Men jeg måtte spørre. be om hjelp. Ja. Bare sagt det. Ja, men hva, så satt du ut i denne gangen da? Så satt jeg ut i denne gangen. Og borte i korridoren, så lå det ei dame i en Var helt helt spesinefulle fem? Det tror jeg ikke. Men det var tydelig at hun ville ha hjelp. Mm. Fordi? Fordi... Altså, en i minuttet, så sa hun, Hjelp! Og så gikk det litt tid, så. Hjelp! Hjelp! <laughs> jeg synes at det er veldig morsomt. Spiller, Hjelp! Måten du ser ut når du lager det, lager det hjelperopet, det er veldig fint. Ja. Hjelp! Nu skal vi spille! Wind! Earth and Fire Med September Nå no, hører du på Millenniums-generasjonen På radios Hjelp! Det er nok noe, Sine Hjelp! Sine, vi trenger Hjelp! ikke mer demonstrasjon på det Hold kjeft ja, okay. okay. okay. Det er dårlig gjort mot den Hjelp! gamle damen Hjelp! <laughs> Hjelp! Hold kjeft vi ska vidare för det är mars. Sant? Er snart mars. april. Snart april? Nej. Snart maj. Det betyder att vi snart är rus. Ja, håll i dig. Även sekunder betyder egentligen. Vad betyder rus? Är det en förkortelse för? Russtid? Kan det är det en förkortelse? R U S S. Det måste ju vara det. Jeg har sjukan kollar checkar det för sändning. Nej, vi har ikke gjort research <laughs> på dette. det. Eh uh, Sigrid med som yeah. russexpert. Nej. Ja. <laughs> Jeg, jeg, jeg. Han pleier å være ekspert for ting han ikke har peiling på For jeg tror ikke han var et som var som er Har du vært russe, Sigurd? <laughs> Nei, Nei. Russe. Okay. Jeg, jeg, jeg skal jo være russe Jeg har bestilt russekort Men det er det du har gjort Har du <laughs> ja. bestilt russe i dress? Nei Bukser? Skal du strikke? Ja, jeg skal strikke. <laughs> jeg strikke For det er faktisk... tradisjon i, i min din I min familie så er det faktisk en tradisjon Har jeg lyd her med? Er det i min familie, eh, min far han, eh, han kom på en god idé Når han, han er russ Fullt navn. navn Odd Neustad Odd Eilif ja, Neustad Shoutout Odd Hello Shout Odd Eilif William August <laughs> Neustad Han eh, fikk en idé sammen med En av sine beste venner Var det en god idé? <laughs> det kan vi komme tilbake til okay. La oss vurdere det i fellesskap etterpå mm, yeah. plenum. Kom plenum kom fram till att de skulle strikka sin russelue. Men det är ju en hatt. Det är en hatt med caps alltså sån ja. typ kygge. vet inte om det blir färdig med det för jag har ju sett jag den luan. Uh, men han har snackat med om det där. Speciellt nu när äskra väl ryss så så har han lite lust att du ska strikka. Ja. Nej, han sa för sig att han angret boll då. Men du bara det var en god idé så jag bara strikkar russebyxor som jag gjorde i när i första Det var stenkelt. Men vet, det vet du vad pappa gjorde? Mm. För pappa han men eh, han var inte så rik Når han var ryss. Nej. Så det han måste göra var att han inte hade råd att köpa ryska kläder, så han köpte röda kläder eller han hade i röd te sådär som att han färgade när röd liksom. Så han hadde bara en men de var röda. Det var ingen. Han fick hellre så var vi på russebil till vännerna sina för de han inte bodde så nærme dig. Så och så kunde hade det inte plats så då bara han kika ut. Okej. Men är det så, de kunne, de plass, så mm. okay. det gans trist det? Det är väldigt trist. Ja. Jeg stemmer likevel ikke på heimelaga russklær Nei, men du kan godt Ta bare sånn farger i rød t-skjorta Altså, ta ikke fint t-skjorta i farger i rød men, Har du tenkt på å brodere russkort? Brodere russ... Strekke russkort, eller? Ja, jeg, tror jeg tror ikke det er mulig Nei, det får ikke samme teksturen på en måte Som papir Det tar litt lang tid også, på en måte. 300 Men se for de da, når 600. det kommer, kommer en, en sånn liten gutt bort Ja Og altså, ja Jeg vil Och de ger det ser det. Har du fått med dig det? det. Oh, ja. Det måste Må du, okay. du, eh, må du snacka med folk när du rusar. Det den er russenboken er oh, ja. russ. för det kräver. Den russenboken. Är det där? Nej, det, eh, det, det. har bara sett att det är en film som heter Jag vet inte vad det heter. Hjälp mig i det tänkte jag var info guide. Nej, det tror jag inte det. Den, er ikke nei, nei, den vi har jag sett. Nej, jag tror den kanske vi måste se den filmen. Men okej. Okay. Ja, tror mer är mer research nästa gång. Ni om rysk kaffe. Ja, så kommer de brått att spara. Men de de sier, de det säger inte rysk gott. De säger för det får kort åt dig. Til mm -hmm. russ Har du russ? Kan Ikke russ? rusk? Mm-mm For det vil jeg. jeg Tror det var naturlig ha, det russ. Russ. Har du ha, noe rusk russ. i lommene? Men ok Se for deg At det kommer en liten unge bort Og spør Har du russ? Ja Og så drar jeg opp Mitt store Selvpruderte Ennisk jobb av spurtret. deg selv? Portrett okay. Helt annet <laughs> ja. Det var veldig upassende Sigurd Store Burderte Ennisk <laughs> jobb Med selvportrettene selv Og skrift Og telefonnummer Ja for å være enig med alle, jeg fullt telefonnummer. Ja. Ja. Mail og telefonnummer. Ja, mail og telefon. A-dress. Kontakt i <laughs> adresse. <laughs> Kontonummer, A-dress. <clears throat> og ja. folk spør å seg hvorfor det smager voldtekter i russetiden. <laughs> det er ikke rart. Det er ikke Det er veldig rart. Det er ikke rart. Det er veldig rart. Det er veldig rart. <laughs> det er veldig rart. Nei, ok. Men fordi det, problemet mitt her er at jeg vet ikke hvordan russetiden fungerer. Jeg har skjønt at man ska drikke seg full tänker ju kvar dag. Det har Men och så lätte jag uppskriften. Och körer i bussar, de som har buss. Men kan viarar inte buss. Vad gör mm. vi? Går vi. Ruse, vi går efter bussarna. Spring efter det. Alltså jag har ju kysskort. Ja. vi tar Vi ska ta rutebussen. Vi wow! <laughs> <Rutebussen, busrussen, rutebussen. laughs> ja, var rutebussen, men är det det ett koncept i år då? Någon i Bergen hadde hade det. Ah, hadde ah, ja, <laughs> buss, oss... Vi har ett koncept allikevel ja, då. Ja, det vi skal brodera eller vi skal ikke brodera. men jeg har veldig lyst til vi skal brodere. Jeg må bare informere om at jeg er ikke er med på dette. Og det er vi veldig skuffer med. Men jeg må For, bare fortsette. Fortell da, hva er, din, hva er ditt ønske, Sine? Mitt ønske er at meg og Astrid, og Hanne, produsent, han er, han er produsent. tekniker. Ja. Bestemmer dere. Hun <laughs> er vei det da. Tekniker. Produsent. Ja. Produsent. Vi skal gå rundt med store personer, personligheter, vil jeg si, på ryggen Som mm. på en måte passet til personligheten vår Ja, absolutt Det første tanken var at Astrid skulle ha Stalin Ja, for jeg ville ha diktatorer Ja, Astrid ville gjerne ha diktatorer Første vi hadde fant på var Stalin til Astrid Til meg Castro, Castro. til hanne Og Mao til meg Det synes jeg er et veldig bra konsept Det er litt urettferdig, for det er kommunister Ja, men det er jo det som er så fint ha, Du har vel tenkt på fasisterne Åh, vi har glemt fasisterne Ja, du kanske bör kanske vara lite sån här modernare och ta liksom sånn Timon, inte Timochenko, men han andra, Norman Kovic. Putin och oh, och han Kovic. Ja, de är så stygga. Ung Stalin är mycket pännare än Putin. De er ja. så stygga. Längre du kan ta en ung Stalin så är det ojet. Ja, sånt. Ja. Det gör för allt det gjorde Stalin mm. att du var så jävla han var du var, du var ung. du var ung. Det var så fin när du var gammal. Inte i dag <laughs> i grader på sig sånt. ser ne. det sjukt Nei. Men vi har kommet opp med noe annet Du har kommet opp med noe annet Ja, for jeg tenkte Siden Sigurd er såpass antifeministisk Reaksjonær antifeminist som han er mm. Så syns jeg vi tre skal velge å ha store kvinner på ryen Jeg selv har tatt Jeg vant i denne lovtrekningen Og fikk Virginia Woolf Forfatter Forfatter, brittisk forfatter, mm -hmm. modernist Det er er det sant? Mm. Aldri hørte man Har ikke du hatt en Virginia Woolf? Dette sa mamma også jeg. jeg ble veldig <laughs> okay, så kjent Og da ser du på en måte spektra Hvis din mor, man... og jeg, jeg ikke vet hvem det er Så er det ingen imellom vet heller Men hvor dum folk? Hun er en av de mest innfrikslutelsesrike ja, Nei, vi går ikke in inn på den Vi går ikke inn på den, de in på den sånn. Men jeg skal ha Madame Curie Hun er feminista Men ja, ja, han skal ha Marie Curie er ikke det hva heter? Marie Kring. Antoinette Antoinette Sjandjark Sjandjark uh, uh, Kaffe Sjandjark Kaffe, kaffe. <laughs> Gi dem kaffe Nei, kaker med deg Gi folk de som ikke har Ja, ja. Mm. Det er hans store forbilde Så vi, der ser vi hvordan <laughs> ja. han er Marie Antoinette Ja Hun er, hun er litt Kongelig av seg Litt men, royal Men Astrid, hvem skal du ha? Jeg må ikke spørre meg Astrid får ikke være med jeg vil ha Stalin Du, du får ikke Stalin, jeg ja, han, har bestemt Han var feminist på en måte da. Han har jo den barten altså. Du ser alle feminister går rundt med barten har eh. den, <laughs> ah, er. nå Har du ikke sagt det? Å, du er vi ferdig med Sigurds hjørne Tror jeg Jeg ja. tror antifeministen skal gå nå ja. Jeg har brukt opp Sigurds hjørne for i dag okay. Nei, vi, får, vi får se litt Vi skal diskutere litt videre ja. Men jeg synes du skal ha Aung San Suu Kyi. Hun en helt Ja, hun har vi i hvert fall hørt også. Og Sigurd har møtt henne Og det, det er deprimerende Det er, det er veldig juretferdig ja. Mobber du hun også? Sa Så du sånn For jævla feminist Er hun feminist? Selvfølgelig jo feminist ja, Alle kvinner er feminister, Sigurd Inners dine, de bare vet ikke helt Det er det som er poeng vårt Ok Ok men eh, vi, vi diskuterer videre dette her vi, får, vi skal komme tilbake igjen med Når vi har tatt avgjørelsen Om det blir kommunister eller eh, feminister Ja, sannsynligvis kommunistiske feminister Åh Ok Et slett, da. Så da tar vi en liten sang da Ja, hva skal vi høre? Vi skal se, kanskje du sier det skal vi se? Kan jeg få lov til å si Ja, jeg har alltid Svek. ønsket å si det uh, Nå skal vi høre på hokkon Hellstrøm en midt sommer natt strøm Nå du på Millenniums generasjonen På radios Sånn at Hvis dere har lyst til å vite det faktisk var vi dere ikke skjønte hva Sigurd sa Så var det Håkan Hellstrøm med En midt sommer natt strøm det var på norsk. Det var på norsk. Kan jeg si det andre jeg har lyst til å si et sted også? Oh, det er greit. Siden er du bare har tatt så det plass i studio och tatt över så får du det. For det har det veldig å si et sted. Når Astrid sa at hjertronene stoppet og, og så videre og så videre, og så startet igjen, ja. så var det jo nettopp en nyhet om en man som, som ble bekreftet død, mm -hmm. lagt i en like pose, og så våknet igjen. Og jag tror at du kommer til bli den firen Det det jeg også tror. Ja. Men... men Husker du, hun, eh, det, dette, dette blir väldigt morbid, men dette er en annen dødshistorie. Husker du hun så ble satt ut annons i aviso, vi søker familie, for de visste ikke, hun hadde ingen familie, og så du de glemt henne, og hun hadde låg i fryseren i en måned og to. Det er veldig trist, jeg tror ikke vi skal om det på hos, for å si det sånn. Men, hva, hva er det det er? <laughs> men tiden er at eh, Sigurd sa at Astrid kommer til bli han fyren, og det tar jeg meg litt nær av, jag är man som vi snackat om föröva och säga si igen och igen men du bara fortsätter du ser lite ut som en man då Tack tack tack tack och det kör vi för att det bare, det passar det ja. har en katt jag har en katt Og katten du syns heter Pungen Det gör han han är han är kastrerad så han är inte så mycket Pung men han heter, men han heter det Vad vad når när uh, pappan din tog dem med till när pappa skickade dyrlejen så uh, skrev de ner i bok hos at att uh, Bjart Viberg med pungen. <går> det Inne med pungen. Inne med pungen. De, og, de, og altså, de vil de var ju väldigt alltså pungen Viberg. De er jeg imot. <går> det är jag emot. För han har ikke samme samma efternamn som oss. Nej, det är inte det. register. Han är en kamrat, han är en buddy. Han är så snäll men jag ska producera han sånn är det han har de snylt på oss han har förresten bott uh, i puten sen men det är ingen att tala med veterinären det är ingen så vi går med pungen sen till veterinären oh, det är lite det syns på pungen och här med klappa det det är nettop det är som poängen med för jag var lite på pungen för jag likar engelska godda men jag syns pungen är väldigt kul cool. och så sportar jag synner eh uh, kan jag få passa på pungen en gang? Og så sa du nei Jeg sa nei, og vet du hvorfor det? Fordi hvorfor? du og faren var alene hjemme i vinterferien Ja Og du sa til mig. Og nu har For en liten sånn side note her eh, Moro til Astrid og søster hun Hadde vært vekk i tre dager nå Og så sa Astrid Hå! Jeg tror kanskje vi har glemt å mate kanine <laughs> Så det betyr at kaninen din har gått tre dager etter mat Og så tror du at jeg og deg på katten min ja, men jeg hadde jo husket katten din Ja, for katter er jo mye lettere å huske For Fordi... kaninene står jo nede i et bur Astrid, mens katten går rundt Veit du hva som skjedde i sommer? Nej I sommer så ringte du meg og sa Synne, det er to nærbojenter som håller på å slippe ut kaninene Og så spørte ja. jeg hvor gamle er de Og hvor gamle var de? Det var sånn tre og fem, kanskje Nettopp Du tør ikke stå opp til en treåring og en femåring Nei, Kall, men De hadde dratt i halen på pungen, hva hadde du gjort da? Barn er skumle da hadde jeg sagt Hei hei um, Hei hei Jeg pungen liker det som veldig godt Og da hadde jeg sagt pung Hva sagt? betyr det? Du, du, du navnet, har måttet ut at hele kan... blomstene blir igjen Og det hadde vært allier. så mye stress for deg Det hadde vært oh. litt vanskelig for meg Så det er konfliktig <laughs> ja. oh, Men jeg har vel lyst til å passe på pungen altså. Jeg har aldri passet på pungen Jeg har sagt mammaen den kan passe på pungen Og du kan få lov å være med på besøk Hvorfor kiler du på pungen da? Du går på chillform, du går på klörform, du kommer på buser med an. <laughs> pungen. Du du dör snart, synner faktiskt en man, men hon punge. <laughs> synner <har> högpunge, <laughs> synner högpunge, och de försvattade lornan. Och jag är väldigt han. Hej, ja. jag går jävligt glad i pungen. Nej, jag är inte glad i pungen, men men ja. uh, Du det, ja. har det. Men min punge hade vi inte. katt. Vill du kunna höra min katt? Nej. Nej. vi ska videre till dyra ja, nöjet. har man det dyra Min katt. Mm. Den, den kom til oss. Mm. Eh, fra Einsteins fra Einsteins mm. han bare kom till til jente oss. Bjunte verkligen snällt. <laughs> Bjunte verkligen <å> snällt. Eh <clears throat> uh, och den den var svart runt det ena ögat. Och då kan dock att tänker dock vad den katten blev kallt. Svart öge. Ja. Nej. Pirat. <laughs> Asså så man hade lapp på ögat. Piraten. Nej. One eye Jack. <laughs> Nej. Det står egentligen mellan kapten Sabeltan och Ognyg och Fotelse. Eh så det blev Ognyg då. Det blev Okej. Okay. Kaptenet Ognyg. Ja. Aldrig sett Fotelse. Jag har ingen, jag skulle känna. För det är på OS som för nu kallar jag till på OS som har sett eh alla på OS César, 2004 tror jag. Okej. Okay. Där var Ognyg med, han var piccolo og han hade ja. svart lapp. Fan fakt. Vad var din jobb tidigare Sigur? Jag var piccolo. Så Ognyg Helten din ja. Det var derfor du valgte å bli Piccolo jeg. jeg ble veldig skuffet når jeg ikke fikk samme uniform som han For han hadde sånn lang rød frakk Med sånne gull, eh, gull ting på Sånne gullknapper gull Hadde han hatt med fjerdehånd? Han hadde hatt så i hvert fall Det hade jeg også veldig lyst til Men det fikk jeg da ikke Nei, ja, Men det som mener. skjedde da når vi flyttet Jeg og mamma vi flyttet med katten også Og du vet når du har en katt Så må den være inne i to uker for å gjøre seg vant Ja, han må in-gip essensen Som jeg fikk forklart ja, med, Sånn at han ikke løper hjem igjen til Slapp du ut? Nej, han kom så ut altså, selv på et landvis. annet uh, Det var før jeg begynte å gå med han i bånd Sånn at man kan gå med katt i bånd Gitt med katt i bånd Jeg har lyst til å periode. gå med Du kommer aldri til få gå med pungen min i bånd Det som så mye rart i den setningen der Men så kom den seg ut mitt på natten Mamma merket at den kom så ut hun ut i slåbroken, ut i den nye i det nye nærbolaget vårt og hun bare, Håge! Nå må du komme, Håge! Håge! Som dødmenneske. Det, det er kjempegøy. Ja, det var egentlig min far det var... som snakket om. Mamma satte seg inn i den situasjonen. Men Skal jeg se hva som skjedde? Skal se en dyrenhet til? Se en dyrenhet. Fordi at det, det er som pleier å ha lyst til kaninvare som kommer Nei. og ser på kaninvare. Men vet du kommer mamma gjorde? Oh mamma kastet en sko på han. Hva sa reven da? Sa, <laughs> ok, over til neste sak På listen vår Som er dyrnyheter Ja, det stemmer Fordi at det uh, <laughs> Du har blitt litt hengt opp på dyrnyheter nå <laughs> Unnskyld, det, jeg er bekværlig vi måtte ha det Ja, for det, jeg, også, jeg også fikk mye tilbakemeldinger På at, uh, på at uh, Marius kiraffen var en bra sak <laughs> Ja, men vi har på en måte ikke så Denne saken her har ikke vi sånn personlig tilknytning til. Men det kan vi lage Fordi at det er en slange som spiste en kokorelle Slangen heter uh, Rolf og, og krokodilen, krokodilen heter... Han heter Krokko. For Krok det de pleier heter Krokko. Krokko, ja. de er litt skurka, sant? Ja, Krokko. Ja. Så vi synes egentlig ikke så synd i krokodilen. Nei, for Krokko gikk med kroks, nemlig. Ja. Oi. Det, det, det. Rosa kroks, det var helt ille. Men hva skjedde med denne krokodilen? Men han ble spist, ja. Av en slange. Og jeg synes det er fascinerende at uh, en slange kan spise en så stor ting. Ja. Ja. Men jeg har også en, et annet spørsmål. Unnskyld at jeg går rett tilbake til punkene. <laughs> ok. Ja. Fordi at... Um, Eh, sånn som så de har fortalt det til meg Så er eh, Hoggholm Hvem er de? Bestemåvesten Ok <laughs> og pinsvin er ikke de gode venner Fordi oh. at Hoggholm er litt redd for pinsvin Nei Jo Jeg er dritredd for på Hoggholm Så da bør jeg få meg et pinsvin Får deg et pinsvin, de er veldig søte også Kan jeg gå med et pinsvin i bånd? Ja, det tror jeg går av Kanskje du forteller en akupunkturhistorie din? Nei, fordi at jeg vil bare spørre om en ting før ja. For hvis i et, uh, Hvis vi tenker oss at mm. en slange og et pinsvin lever i samme område, ja. betyr det da at uh, slangen ikke tør å spise uh, pinnsvinet fordi at når han spiser pinnsvinet så blir han på en måte spidda? Innvendig. Ja, jeg tror jeg. Mm, så Spiddet han spidder innvendig. seg selv. tror ja, spise ikke hogger meg er så stor at Nej kan spise pinnsvin. Jo, for at en slange kan spise en krokodille så kan han hogge om å spise et pinnsvin. Hallo Tje. Men akupunktur mår bra, för då har jag aldrig sett ett pinsprinn hade ont. Haha, <laughs> Gro Harlem Brundtlands citat där som du stjal fra mig Sigur. Si det fick så det. 85-ministern, ska vi gå via till nästa statsminister i Norge. Och okay. vi skal høre chairlift med "I Belong in Your Arms". Nu, no, hører du på? Millennium-celebrationen på radios Rett, på. Ingen, ingen <laughs> rett på. på Vi går rett på Jeg kan se si en jingle Tiktok, tiktok, tiktok Nå hører du på Milleniums-generasjonen På Radio Oos Og du finner Milleniums-generasjonen På Radio Oos På Facebook på Facebook. Der hvor det skrives med to L'er og to N'er Og så generasjonen Generasjonen også, ja så mm. også er vi på Instagram også ja. Med og Nu, er vi på ah, iTunes Du kan laste oss ned på podcast Du kan laste ned podcast Og så kan du høre oss på, på bussen, i byen, i sengen Du kan høre på hvor du vil for å si sånt, I kribben men. I kribben Der har du det ja. Men husk, hvis du ser noe gøy eh, i dag eh, Som du på en måte føler at passer å sende inn til min lenge Om det handler om pong Eller om, om, om, om det handler om slanger Sånn. Så man måste spetsa pinsen alla någna kvinnor alla lagna du ser buskbuskuret Astrid. Om du ser buskuret Astrid, ta bilde #villeniuskampanj. Vi ska ha en, en folkaktion med Astrids buskur. Ja. Såna att i bytte du ut. Kan vi köra det? Mm. Varje gång du det. ser uh, buskuret till Astrid, ta ett Instagram bilde #villeniuskampanj. Förr inte du får ja. ylvis effekten. Helt ärlig. Låt oss pröva. Jag vi är helt där. Nu kan måla det uh, rosa. Skal vi... Hashtag Rosa Buskur Hashtag Rosa Buskur. Ja Hashtag Rosa Buskur Det går fint Rett yeah. Ok Skal vi snakke om Verone Camaggio? For hun kommer til Bergen Ja Kanskje du forteller en liten historie om Verone Camaggio i Bergen, Astrid? Nu spyr sikkert litt Men uh, jeg var i byen en dag Det er ganske lenge siden, egentlig Det er to år ja, Minst To år siden To år siden, kanskje Og så gikk jeg rundt I byen Og så plutselig så kom det en med jokkende förbi. Ja. Og så kom den en rätt stor kraftig man bak. <laughs> Jogget da han også? Var det Veronica Maggio? Ja! Nei! Og jogget forbi meg! Unnskyld for at han foregrep historien. Nei, det går fint. Det var Veronica Maggio som jogget forbi meg. Var det livvaktig som jeg bare bare? For han er litt mer interessant. så trodde ikke å stoppe. Jeg trodde ikke å stoppe også. det er litt kjipt å være den som stopper Veronica Maggio på joggetur. Og så hadde han kommet og bare løftet meg vekk, sant? Han hadde hoppet på deg. Han trodde du hadde en bombe eller noe sånt. Han hadde hoppet opp på deg. Og du hadde holdt seg rundt deg. Var dette og så hadde synger ja. og springer ut med bagasje det var faktisk ikke langt fra Hotel Norge det var liksom der på andre siden av det der hva heter det? Mm, Nej Nei Lungen Vet, og sånne Nei, det nei. huset det, det Ja Greit, da hopper vi videre Ok Kommer ikke på navnet noe Åh, åh, åh, åh Togavmenningen Ja oh, oh, oh, oh. Togavmenningen ja. mm. ja. det, det var på fest, andre stil Det er ikke et festhus Eller det? Ja, det er et stykke under da nei, eh. nei, det er to fotovergangfelt Og der stopper de på rødt lys Musikkpavliongen Musikkpavliongen Ja, det var det jeg mener ja. Ok, så jeg har i hvert fall sett Rone <laughs> Komaggio Jeg bare sier det, folkens ja. Jeg har sett henne In real life Og da hjemme. sa hun til deg Jeg Ibölgen. <laughs> på varför ska vi på skåne? Och så Tina lagar mat. Ja. Logan. Hon ska på Köngu. Kommer du? Kommer ni? Kommer ni? hun <laughs> kommer jag kommer. Det hon är Du kan det. Okej. Okay. Men då kommer jeg för bergen igen då. Ja, och nu kommer och ännu mer på radion. <laughs> och Astrid kommer och och og vi spelar för roligt kommer med va? Jo, ja, vi gikk vel Nå, hører du på Millenniums-generasjonen På radios På radios Vi er tilbake Nu er vi tilbake um. med Millenniums-generasjonen Med Synne og Astrid Og Sigurd tydeligvis Nei, ja, ja, jeg er nå her. her Sigurd har to ro seg inn Vi har ikke noe valg vi kan ikke kaste han den ut, for han er i mindre tall holdt på seg <coughs> Han er minoritet som yep. mann Vet du hva jeg er minoritet på veldig mange måter? Fortell, Kopp Altså, jeg er jo man ja. i dag I dag, I, i dag, dag. <laughs> I <laughs> dag er jeg mann <laughs> Det var feil. minoritet i dag, det er ikke man i dag, her hos dere og, jeg, Ja Og så er jeg jo homofil også <laughs> Kudde, då vet du ju så. Det, det vet ju alla. Okay. kom du ut och ska hoppa här då? På offentlig radio. Vi var ute och skapade för eh radio. Du är du klar med homofila rörelser? Man det på Matte Sigur när du sa att du var med sundlig og på åge sin uniform. <laughs> så skönt vi att det var någonting där. Det Men vi sa ingenting. Vi sa oh. ingenting. <clears throat> Musikalkexpert. Ja. Kanske. Ja. Skal jeg fortelle noe gøy? Ja. ja, ja. Eh, VG har laget en sak på de billigste plassene å reise i verden. Fordi vi planlegger jo en sommerferietur. Så vi, så vi tenkte at vi må reise på noen plass billig. For vi er jo tross alt nesten studenter. De fleste av oss. Ja, de kjære. Så skal jeg fortelle hvor det er billig å reise? Ja. Ja. Mexico City. <laughs> hvis du vil dø. Hvis du vil dø. Fordi at du da trenger du, som Hanne sa, da trenger du bare kjøpe en billett, For du kommer ikke hjem igjen. Eller hvis du har lyst å vise et par organ. Tenker. Et par Du kan bare selge et par år, ja. Men jeg Selger går år, og gang, det, det. <går du <laughs> <Ja>. <laughs> Kroppen, du, du blir svime en liten periode Men så er det opp igjen <laughs> Du jobber det godt Du trenger ikke noe hjerte Det er ikke fint <laughs> Du er sånn Du har gitt fra deg lever Men så begynner det å produsere seg En liten lever igjen Ja, tror det er Du bare jeg produserer Jeg er seg i meg selv det, Ja Jeg er nok det okay. Mexico, City. <går du> Mexico City Ellers er det Hellas for der går det ganske dårlig ja. Stemmer, ja. Så det kan vi bare utnytte til For alt det vært mm. Romania mm. Er det også billig å reise til folkens ja. Ja. Der sniffer de limer En gatebarn og har det fint mm. kan Ruhre, rykler, Hva var på stor? Var det Krimhala jo? Det tror jeg kanskje ja. det De må nok endre den og si Krimhala jo nå Det er det billig å dra så fint det er det er svart, da, tenk, er det, da. Hvis jeg skulle valgt no Tratte mm. Krim Tratte Krim, krim. <laughs> Hallo. krim. <laughs> Hallo, tenk da så puten där och eller Putin, så det Putin eller Putin? Putin, Puta, Borta. I Pu yeah. Mexico City, og, Mexico City så dig välkommen. Ja. Så jag vil bara säga si, folkens, Mexico City eller uh, Romania, mm. The place to be. Men uh, kan nä bara säga för i jag kan ju inte undgå Krim. Okay, men ja. For men har en liten gjort en liten observation ja. och det er det at visst jag skulle få lov att valt uh, sången i programmet ja. så hade Heidi Lössl och Heidi Goldenoldy. För nu ska du gå på Goldenoldy? För att jag vill bara säga att vi kan egentligen inte undgås någon kom kring Krimhallö och är ja, mode kanske inom där och sånt. Ja. ja, men han Put ja, älskar puten på så många måttar. Ja. Ska vi snacka om det återbara kanske? Ja. Vi tar det tillbaka. Men nu skal vi spille uh, en sang som heter Romeo og Juliet by Dire Straits. Det er en fantastisk sang, og jeg liker den veldig godt, og jeg håper dere den. Vær så god. Nå hører du på Milleniums-generasjonen på Radio Os. Nå er vi tilbake, og vi har lovet Sigurd at han skal få lov ta en liten ha et lite segment som kalles Sigurdsgjørnet, for han er så påstandig og skal alltid være i studio. Så nu, varsågod Sigur, take it away. Jag syns det skräpte på Ganespalten, men det er Ja, och de med Sigur. Ja. ja nu har du byggt väldigt upptaget så nu. Vad är det? Man undrar har jo en bil. Og den har dock också i förhåll till. Jag har inte bilden. Vi hållt på att dö, vi på jarn. Bil min heter Gamebil. Mm -hmm. Nå har du jo ut, så nå går det greit å si det Ja, nå går det helt fint å si det uh, Det er en Honda Civic Hatchback 1990 modell Ikke at vi rekker mer for den bilen på noen måte Men sikkert, hva ja, føler du for den bilen? Den er til salgs på fin.no Finn kode 671359 Hvis du vil ha en eksklusiv Millenniums-generasjon bil Med autograf Eh, vi, kan, vi kan signere han mm. det kan Sigurd skal også signere han, det er selvfølgelig bare, Han da. signerer på overtakelsespapirene <laughs> Det kan jeg gjøre Det må jeg leste ja. eh, For den bilen har jeg hatt år nå <laughs> Sitter du og drikker? Ja <laughs> Gi mikrofonen, unnskyld Fortell deg <laughs> ja. Den har jeg hatt et år Jeg kjøpte den som Jeg visste ikke at det var et opppinsingsobjekt <laughs> Men det var det tydeligvis Skiftet ja. på den har jeg Og jobbet med hardt med den bilen og nu kom det Min, Mitt registreringsnummer slutter jo på eh, 644 4, 4. Altså, april 2014 Det er veldig kjedelig Jeg er jo kontroll på bilen mm -hmm. Hvis den ikke går inn med kontrollen, så får ikke lov til å kjøre den ja, Det var litt eh, bakgrunst Hvor tid må, du slutte, tid må du slutte å kjøre denne bilen? I slutten av april Okej okay. ja. mm -hmm. Men så kom Åsa-giften i tillegg, Og det er at alle som har bil Vet om Åsa-giften vi har bil Det er måned eh, Ikke måned Men årets Benyvenhet ben ben ben 3000 kroner Åh, 3000 kroner for å en bil 3000 kroner bare for å ha bil Pelus Oi. alt annet Men ja Så kom den Den må betalas før 20. mars Og hvis jeg ikke det Så går det til innkreving Statens innkreving sentral Og hvis jeg ikke da betaler Så trekker de fra løn Den verste best, innkreveren du kan ha Men jeg kan vrake bilen før den tiden Ja Ja Fotingen var ju det att han gick inte igenom med kontroll. Nej. Inte med et munkskrik i Han har nog en småskavanker. No. Någon småskavanker, någon små, små bilringer. <laughs> <laughs> det var det krass. Dobbelhacker och bilringer. Ja. ja, Så han mannen som checkade han, han sa till mig när han var färdig att checka bilen att den bil må du fixa før så säger si. jag drakes. Før. Og det var han helt enig i. Helst i dag, sa han. Så når denne bilen, fordi jeg går ut for at ingen har lyst til å kjøpe den der ute, jeg vil ikke anbefale det, ikke for å motsegge det jeg ser, men jeg ville aldrig hatt den bilen. Men han ligger der og har fått det saks de som har lyst på det uppsving i Ett extrem, extra extreme makeover. <laughs> ja, extreme. Eh, vi kan det, ha en begravelse för handen. Det skall det vara. Det tänker jag. Jag känner att när den skal bränkas så ska vi ha en liten sån 28:an till mig, dimusikvideo. Mm, så en ja. mm, inte Honda till mig. Honda till sigur. Ja. Honda till sigur. Jag tror jag kan finna en Honda-song, Vi kan Honda vi kan, kan laga en sång. Spela <laughs> ja. den musikvideo och ge Kan vi live-upptaget på avbränningsplatsen ja. i Almar? Ja, men då tar vi oss en liten sånn roadtrip ut i bilen. Ja. Hvor da kommer vi oss tilbake? Eh, eller oppe ringe NAF og spørre om vei hjelp. <laughs> bilen <min> er mekk knust. <laughs> jeg vet ikke, jeg Den fikk 3000 kroner i vrakpant og så Kan du ta med deg bilen hjem? Har uh, du en liten sånn fråga? Jag så inte. Ja. Og på Peisen. Ja. Rosche Peister, men jag kan. Stuv du får Peilo. Jag tille ja. får Peis. Ja. Det ska får mig en Volvo Herrgår och Peis så ska jag sätta hunden min på Peisen. Ja. För du ska Volvo. Nej, så hunden. Jag ska ha ja, jag ska ha Volvo. <clears throat> jag ha. ha. Okej. Okay. Det var bara så. Svært. Kona barn. Mm. Ja. <laughs> Vi må si deg selv litt i dag, <laughs> ja. Men uh, vi tror deg Vær så god, Saren Du fikk det først på Millenniums-generasjonen på radios Sorry Nå går vi rett sång, Med den sjokkerende eh, informasjonen der Så går vi rett på tea and the Wild Med Hots for You Nu, no, hører du på Millenniums-generasjonen På radios Det er på radios du hörer på Eller du hører på podcast det kan gått annars. Ah. Det kan gått värre. Jag är torsdag är halv 6 nu, halv 5 nu. Nej. För det kan du hörer på på söndag klockan 12 för exempel eh, på lørdag. podcast. Eller det var okay. lördag kvart över 12. Direpriser på, ja. på Radios. på Radios. Eller på onsdagar, lite musik på tidpunkter där. Man huskar at att lägga på iTunes. Det bara söker på iTunes på Medians kanalen. 2 eller 2 eller. Mm, og og så kan du abonnera på oss. Du abonnera. Det är helt gratis hundre prosent gratis. Men du kan få lov å donere penger til meg hvis du vil. <laughs> Det kan du gjøre på Millenius-generasjonen på Facebook. Takk kontakt. Ja. Takk kontakt. Ta <laughs> Om du ønsker. Og Instagram. ligger masse gøye bilder på Instagram fra... Ja. Førsending og ettersending og, og, og undersending Jeg prøver å jobbe med et lite album på Facebook også, Så det kommer bilder av tekniker Hanne Hon ha, jobber med et album på Facebook Som kommer med tekniker Hanne <laughs> Ja, der får du se Hanne i aksjon Så husk det, hashtag Men, ja. Hashtag, det er bra ja. Jeg vil bare ta min brandfakkel Som er krimhaller jo. Ja, det For det vil du ikke snakke om For vi, jeg synes ikke vi kan bare overse det för att det det håller på å bli krig. Det håller faktiskt på å bli krig och jag blev säker skall ja, ja. på sjökrigsskolan och ja. handskar Ukraina skolan. Grattis lärare. Tack det. Nu blir jag väldigt engagerad, motiverad motiverad till att börja på sjökrigsskolan. Ja, för det var det som var plan ja. det, sant? Jo, jag har ju alltid hoppat på det at det ska bli krig och så. Ska bli trevligt. Du sikkert, jeg har bara en fråga du först har kommit ut på på radio. Ehm, mm. um, har du tänkt på hur om detta kommer hur om bli mottagen i militären? Jeg, jeg tror det er at Don't Ask Don't Teller kommer til å gjelde Ok, for jeg tror ikke det er veldig De har snakket om sånn Kan vi bare tappe på en liten guldknapp her Så blir det nesten som Åge sin Klikkolog i form Litt lengre frak <laughs> Når du har funnet ut at uh, Jeg tror i stedet for sånn oppstilling Og sånn dag, Så skal vi ta en liten musikal Framgisning Lager et musikalshow, dere? Du tror ikke du kommer å bli sendt et mer på Hele, jeg dreier for at jeg kommer til å i kjole I løpet av de fire årene jeg ska gå på skolemilitæret <laughs> Du skal gå på fire år i militæret Du, du er garantert og Så er det fire år etter det igjen ja, Det er fire år etter det ja. med pliktår Fire år pliktår mm, Etter fire år utdanning <clears throat> oi, oi, oi. Mm. Jeg gjør sikkert jobb der, dere <laughs> Ja, ja. Er, og, og, i, I Ukraina, i ukra ukra Ukraina. Videre, videre til Ukraina Hva er det som med Putin egentlig? Putin Putin Puta. Oh. Puta. Kanskje vi ikke var Putin Vi ser Putin. døren stå opp en sånn ja. Derfor det jo så kaldt ja, Det er ikke kaldt, det er bare litt luft Men Putin er nå av en kar han, eh, han er litt sur fordi at Russland ga fra sig krimholdet ut Ukraina Mens Ukraina fortsatt var en del av Sovjetunionen Hæ? Ja er Ikke det? Jo, det er det Men du sa mens var det. Oh, Mens over Mens over Okej. Okay, så nu vil han hålla det tillbaka. Ja. Det är väl enkelt det som sker, för att eh, nu nå, nu Ukraina på något sätt skiljer sig från Ryssland och vill mot väst. Mm. Så blir han bekymrad for eh, för sina ryska borgare som bor på Krimhalvön. Ja. Så in. Och Ukraina generellt också. Ja, Ukraina, ja. Så han sände in eh omarkerade eller vad ska jag säga, si? soldater som inte har någon identifikasjon på sig. Ja. Mm. Det är uh, en smart drag. Han han är en det jeg synes han er ganske morsomt egentlig Fordi han liker på en måte Lager litt show av seg selv Og så tror at han, han at han er Litt av en entertainer Men så skjønner han, på en måte Ikke at vi blir av og nå ikke med sant Har jeg fortalt om når han gikk på talerstolen eh, Etter Bush eh, I et eller annet sånn sikkerhetstopp eller sånt sikkerhetstopp-møte Nei, Nei fortell Og så gikk han opp på talerstolen Og så sa han på russisk Men det blir oversatt engelsk Men jeg oversatte det til norsk ja, det fint. Her lukter det svåvel Når jeg tenker jo mens jeg ler Så kan det bare hende Det var buss Så sa det etter at Putin var det det, vet det er faktisk enda gøy å gjøre ja. Det er veldig gøy Men det var noe på lene del Men folkens Jeg har en litt kjip nyhet til å komme med. Vi må avslutte vi Okay, men vi ska avsluta på en gøy måte. Da. Ja. Vi ska avsluta på en jättegøy måte, men eh vi första val sagt, det var å ha alle tre alla två i studio. Alla tre inkluderat mig. Ja, och det var hyggligt att ha dig själv. Ja, tack. Ja. Det var hyggligt att ha dig här. Ja, det var hyggligt att få glott eller snacka lite här och ja, så. det inn. kommer aldrig till ske igen. Det kommer aldrig igen. Okej. Okay. Mm -hmm. Bra ut med bargansare vet och <laughs> uh kar. -huh. Vi återi. Okej. Okay. Ja. Ja, skal vi avslutte? Skal vi si noe mer? Kan jeg få lov til å si vi skal avslute med? Ja, vi du kan få si hva. At, Det er en gave. Putin, Vladimir eh, Knostnyov, eh, Putin. Putin. Putin. Putin, han var på et sånt veldedighetsarrangement. Eh, Det var han, ja. Og der var også han franske skuespilleren som emigrerte til Russland, ja, det var flere. Det jeg var en goldie-oldie-launcher. God, hva er det? Amerikansk skuespiller inne. Ja, ja. flere. Goldie, oldie. Jeg tror det var et arrangert av amerikansk arrangement. Og der eh, fikk Putin, Vladimir Washington Putin, lov til å synge foran alle samman Han spilte piano også. Ja, ja. Det, vi lägger ut link til YouTube. Det gjør vi, legger ut link til YouTube. Hele YouTube skal legge... Som avslutning for millenniums-generasjonen i dag så får dere altså Blueberry Hill et cover av Elvis' låt av Vladimir Putin.